This is the end The stars are Egun on ewer gabon zu tzilei, ongi etorri e, Mugei podcastera e, Batak zu e, bat, bat alde batetikan e, videojokuen podcasta Eta bat estetikan ba, gure E, mintza praktika particularra, ni brutal nauzue, eh, Barcelonaetik eta munduaren bestaldeetik daier dugu Morieletik, hau da Mexikotik ongi edorri daier. Kaixo, egoerdi onen mundikan. Eta sumatuko duzute ze obekuntza egon den audio aldetikan ikaragarria. Bueno, bueno. Bai <laughs> bai. Eh, al Aldi bikoitzean, estren naiz, bai mugrigorra eta baita e, mikorra ere, a tope de Power. Oso ondo, oso ondo. Eta gainera, ba, ba bueno, hau ere bai, bideojokuen e, podcast bat da, eta, eta gai hauek ni txatu ikutu barri dira. Eta, ba, ere bai, ba, gola, gaming e, ekipamendua, ba, dibidez, e, ba, bueno, orain oso, oso popularrakin dian. E, mikrofonoak kamerarak eta horrelakoak eta azkenean hori e, bai videojokuen kontu bat da ez da eta horreta zerere bai bai hitz daiteke eta kasunetan ba, ez dakit somatu uz hor, baina hasieran ba, bueno, ba, e, aldaeta txiki bategin du den e, hau pentsatzen dugu izan daitekeela nola egiteko ba, punto inflexio ba, inflexio ez gure gure podcastan hau da fiskat ba, aspertzen arinen, ba... <laughs> E, telefonuen bide jokoen e, analizioen e, formatu horrekin eta ba, pentsatu dugu ba, beste gaietaz hitz e, egitea eta ba, nola bai ez zain beste prestatzea bai zik, ba, pixka bat, txarla ba, bat beste lagiteaz, da? Bai, bueno, e, pixka ez guen barit, eta pixka bautza ez behar egitea e, Noiz beinkan nioztu, bortatuko garrila e, saio jokuen analiziekin. Ja, bueno, e, nioztu dut ere, ba, guretzat ere, ba, interesgarre bezan modela, ba, oza ezberdinak ite batzutan analisia bestean charleta antzekoak. Gero, oh, bueno, nika aipatuko dut ere, ba, bueno, kronika antzeko batzuk sartu nahi ditut ere joku ezberdinakin. Ba, bueno, Horrelako, eh... Bai, eh... Leia que Bueno, bai, ba, bueno, nere pulguari ba... Saltas un extra bau, Harry, eta jokuak, bueno, pincho haxi, Pokémon haxi con aiz, Eta horrelako, ba, bueno... Uh, Zailtasun eztra bat jarri jokoari piskat interesgarriago aiteko eta horrein gubuko ba, kronika uh, txoa bat zupe egiten joan Hori da. Azkenean, ba, streamer edo youtuber jarri gara, ez da? Eta hor hauek ez dela, ba, ere bai ba, gure lehiak eta pertsona ere bai bilatu barritu eta gure mote motivazio ere bai grabatzeko, ez da? Oh, Gura, oh, grabatzean oh, dina, ez da, ai, ai, besteko, ostea, ba, izik eta ba, azkenean, ba, Ba, astero joku bat prestatzea, eta joku hori probatzea, eta bar, ba, azkenean, ba, ba, denbora da, eta batzutan, ba, ba horretarako gogo handirik ez dugu. <laughs> eta kasuretan, ba, ba, ondoago ez, barietate hori bilatzea. Eta, bueno, ba, gaur e, horrekin azteko, ba, gaur gai polemiko bat edo dakarki gu, kripto jokuak. Bai, bai. Krypto fokuak, eh, play to earn fokuak, edo guan. Hori da, hori da. O, eh, modan jarri, jarri dira bat ez ere, ba, kripto txamponen eh, kristonako egoera izan delako azken eh, urtean edo. Eta momentu horretan, ba, ba, bueno, ba, proiektu ezperdinak ateratzen dira, proiektu hauetako asko ba, ba, bueno, saldu dizkigu, eh, saldu dizkigute modu batean non, batzu jolazten, dirua irabazi dezakezu edo ba bueno dirua ba, askotan, bide barruan ikusten ditugun ba ezberdinak, ba hoetako bat champón premiumak Lortus eta champón premium horiek eh, aldatu ditzakegula, nolabait ba diru realez eta azkenean ba ba bueno ba, jo, bide jolazten, dirua irabazi dezakegula. Hau eh daierdez komentatuko digu, hau eh, ba, bueno, lortu ba edo, zeren, daiteken eh, edosteren zu Zejokura eta Gonzalora Holasten Eh, nik, eh, CryptoDragons izaneko joku bat probatu dut, eta horren... Bueno, pixkata de bideo ez alartuko dut, zagi asan... Ba, bueno, momentuz ez ditut, CryptoJoku gehiago probatu, eta ez dakit. Ba. E... Bueno, ba, guztiai extrapolatu daitekeen funtzionamendu horri, edo denak horrela funtzionatzen duten. Vale, vale, perfecto. Ba, musaka pixka bat eta Crypto Dragons ekinazten gara. Ni eh, aurrera zenizuet, ba, ba bueno, e, berez ez duala bideojoku batez egingo denbora ematen bai, hori ikusiko dugu. E, denbora ematen bai, ba, Google Estadiari buruz itzegingo dut, dela, ba, nola ba itezko, ba, bueno, bideojoku mobiliaren, e, ba, bueno, e, soluzio bat edo, e, egu berrego hauetan probatzen egonei zen, eta asko gustatu zei Komentatu noen, e, saioan best, haure lehen aurreko Aleetan, eta, ba, bueno, horretaz ba, duzte diteko demore matema dugu, horretaz ba, duzte diteko izango dut. Eta, bueno, hau, ezagututa, ba, musika pixkat jarriko iztuet, entzutena ez aretena, Tristian Harder zen Twilight Theater eh, diskoa da, eta bertatik, eh, bon, diskoaren izan, hauztut, eskizpanago, Dri Drifting Into Insani, izan, izan eta hau da entzutena izan, dragoiak ditugun ez, ba? Ba, bon, zergatik ez epiko jarri, ez ta? <laughs> eta heavy metala hasartu. Eta bueno, hau esan da, esan bezela, ba Crypto Dragonsekin hasiko gara. Konta guztu piskat. Zertaz doan e, Crypto Dra Dragons eta nola da piskat? Ba, zeuretan ze mugitzen den hoku uh -huh. hau. Bai, ba bona. Hemen eh bueno, ba pixka, inguruan beiratuta, ba hobitzen sare ut ke tun Eta uste eh, dut programatzai eh, Rusi arbaten eh, proiektua dela. Azkenean bi joku eh, sortu ditu nahiko berdintxuak. Eta, bueno, azkenean eh, mekaniko oso oso berdintxua da. Eh, batetik Crypto Dragon zizionekoa dago eta bestetik merch Cards. Eta azkenean berdina da, oza, kontua da ba, batean pertsonaileak, dragoiak dira eta bestean katuak dira. Hori da ezberdintasunan mm -hmm. diena jokun artan, baina azkenan e, funtzionamendua berdina da. Eta, bueno, ba, funtsean kontua da, ba hori, e, guk e, pantalean ikusiko dugu ba, pista bat bezala, eta pista runner di aldean, ba... Lehenko arrautz batzuk agertuko zaizkigu, eta arrautzak irekita ba, ya, dragoiak agertuko zaizkigu, eta horiek e, elkartzen junala ba, jongo gara maila igotzen, eta pixkate... E, ba hori... E, al, alde batetik guri erabiltzaien maila igotzen, eta ez e, dragoia, dragoien mailare igotzen, eta horrela mm -hmm. jongo gara... Ba, dragoi obeak lortzen, eta dragoi oiek gero piztara pasako ditugu eta pizta horretan jungo dira bueltak ematen eta hor jungo dira dirko txampona e, pilatzen eta txampona ekin ba, jongo gara gero dragoi obeak gero esten, eta horrela jongo gara ba, gure dragoiak obe pixkanaka hobatzen eta, mm. eta bueno e, da, jokoak, hau eskubo zen, ba, Barkatu? Ez dugula esan, baina eh, joku hau idel joko bat da, ez da? Bai, hori idel, bai edo buono lengoa lengoa bai, merger edo fusioa azkenean eh, bai, hori bai, bai, pertsanajak elkartuz eh, el eh, bi eh, bile lengo maiako dragoi elkartuta bigarren maiako bat E, lortuko dugu eta horrelaba aurreko aipatu nuen horken ba me, atsxo ba, mehatzararian jokua bezalaaba hori. Antzeko ba, antzeko Idel Major bat izango litzateko azkenan. Ba ba de, drago batiko ki fusionatzen edo elkartzen joongo gara den dragoian. Dragoiak batzen dira, ez? Ez, da, oza, ez dute nolabaiteko ba ba semealabak egokitzen baizik eta, ba bi dragoiekin beste hobeago bat lortzen dugu, ezta? da, horrio. Mhm. Mm bai. E, eta azkenean Bavona, bueno, ba, kripto joku bat izan da, ba champón eh izandako ba champón gain, gero Bajungo gara pixkanaka lizt izeneko txampon, txamponak lortzen. E, eta horiek gero aukera mongo dugu jokuak, ba, benetako diru baren gatik, kasuan eta nuztu direla. Ba, do, dolarra gaten aldatzeko, eta horren bueno, aukera duzu Paypal edo bueno, antzeko kontu batekin e, lotzeko jokua, eta horren bidez gure ba, irabaziak edo bertara pasatzeko. Baina, bueno, e, nik joku honekin, esan bezala ezkenan ezin dut beste beste kripto jokuetara e, esperientzia gau pasatuz, ez daki dite e, nolo funtzionatuko dut bestek. Baina, e, ba, nahiko argi galditu zai dena joku honekin da, ezkenean, e, Ba, denbora eta dedikazio asko eskatzen dizula benetan, ba irabaziak lortu nahi baditzu eta azken batean e, benetako dirua egine baduzu ba, nagusbait ba e, inbertsio bat edo odiru pixka, diru bat sartu hartu solenik jokoan, eh Baira bezigila goz hortzeko eta azkenean momentu batean, ba, zuk nahi duzu, nahi baduzu, benintzen, ba, diru e, kopuru dexentea bat ematea, hor ba, zen, dirua sartu barko zu. Eta ide hori edo utzi dit jokuak bintzen. Hmm. Eh, Asi, joku urazteko ez da ez da urdain du behar, ezta? Eh, lehen dragoia edo doainikoa da. Bai, bai esan bezala ba, rautz batzuk agertzen zaizkizua ziren, bueno, lehenengo maiako dragoiak lortu baino lehen, ba, rautz batzuk izango dituzu, eta bia rautzoiek e, elkartuta ba, lehenengo maiako dragoi baldo ba hartuko dugu, eta berreia ba, basatu gala, jongo ba, bara, maia altuago dragoiak lortzen, eta gure kontuan baino e, Ba ori, en, maia altuak lortuko dugu eta jongo gara ba diruarengatik trukatzeko aukerea izaten eta e, eguneko erronkak ez blokatuko ditugu ere eta ogin bidez bare puntuak lortuko ditugu esan betzela ba, gero e, benetako diruarengatik e, trukatu ahalko ditugunak. Hmm. Bale, galdera badokat, zeren, ba, bueno, jokonek, e, dirua irabazteko, ba, daierzeek esan digun modu hori eskintzen dugu, baina beste aldetik, e, ba, bueno, dragoiak saltzearen e, aukera maten digu, e, kasunetan NFT tokena bezala. E, ez dakit jokuak horretara animatzen zaitun, hasierako dragoiekin, edo horrelako ba, ba aukera e, e, komentatzen dizu, edo edo nola? Ez, nik ikusi daan abintzat, eh, hasieran, ba, elkartzeko eh, eta ma, eh, enragoiak ma maia ma zihotzen joatera eh, eh, eh, bultzatzen zaito jokoak. Eh, mm -hmm. Inkluso, ba, bueno, bauri diruak gaztatzeko eta pixka eta adibidez, ba, ez behar ordaintzen ordaintzen, ba, zuho alasten zaudenean zara, E, maia zigotzen e, e, dragoiak eta oizbenkaba doainiko dragoiak lortzen emango godizkizu jokuak eta mm -hmm. zuk, e, zakit, ez nesgoa harratzen bost euro da lagoza baita ba jokuak automatikoko jari dizu. orduan ah, nah, e, jokuak nah. jokuak ongo da automatikoki e, maiaz dragoiak igotzen eta orduan Eh, dragoi oiek, jongo dira, txampon gehiago eh, pilatzen. Orduan, mm hori -hmm. da jokoak azkenean pixka bultazen zaitu. No? So, Ni, kointzat, eh, momentuz zutut aukera erikera ikusi, ba, Dragoi oiek saltzeko momentuz. Azkenean mm -hmm. esan bezala, ba, eh, pantailaren edo, bueno, Dragoiak pilatzen joaten diren, E, gunearen inguruan e, pista bat dugu eta pista horretara ba, maia handiagoko dragoiak jarrita ba, fungo dira gero eta txampon gehiago pilatzen eta hori zanko da gure irabazia eta gero hori e, e, e, aipatu duan lizt txampono pasako dugu eta mm -hmm. eta bueno, bezala asira batean ba, oso oso gutxi e, pilatuko duzun, nijalastu duan egunetan ba, ez dut uste dolar baterra bate, iristen denik e, txamponak aldatuta eta lortuko nukenean. Mm -hmm. Zara nahiko ne, motela da asira batean ba, pilatzen duzun diru hori hori bat dut, azkenean sentsazio ematen diala Ba, Joku anotela ez bultzatzen dizula inbertxe hori eta automatizatzen zera, esan dizuan bezala ba, jokuak berak, ba, automatikoki badragoien maia igotzera, eta horrek mm -hmm. e, baleatuko dizu, ba, hor, gero txampon gehiagoa lortzera eta txamponoiekin. Ba, beste, beste txampon mota edo lizt txamponoiek lortuz, nice. gero berenetako ba, biruaren gatik aldatuko ditugunak. Ba, bai, bai, e, bueno, e, NFT joku hauek, ba, oso, oso famatuak egin dira, azken esan az, dugun bezala, bazken urtean. E, igual lehenago bat zeuden, ba, baina kontua da, ba, bueno, ba, hau, e, segura ba, matraka eman diztuete, eta badaukazute zuen kripto bro gertu, eta ba, ba, kontatu, ba, pertsona bat, esan dizuela, ba, kripto txamponak, eta, bueno, kontu hori, zein den, eta nola etzaude barruan, eta horrelakoak, ez da. Eta kontua da, ba, esanbestela, e, joku ugari atera direla, e, besteak-beste, ba, bueno, e, kripto-dragons hauetako bat da, baina besteak-beste, daukagoa dabez, e, plant versus un-dez, e, e, zegezte joku gehiorla famatuak, Axie Infinity adibidez, e, ba, bueno, joku ezberdinak ditugu, vale? Eta joko hauek, Ba, esan bezala, ba, bi aukera, diru ere basteko bi aukera mate diguten normalean. Batetik, izaten da, e, ba, bueno, ba, dirua, et, ira, jokuaren barruan irabazten dugun dirua, e, diru hori aldatzea, diru erreal. Bestetik, eskintze digute, gehienetan ez askota, oza, ez beti, baina gehienetan, ba, e, normalean NFT token hoiekin ibiltzen dira. Eta zardia, NFT token oiekin. Ba, kontua da, E, ba, bueno, kriptomunduan edo ba, txanponak zititugula baina sare horietan ere bai ba, txanponen ordez ba, toke batzu edo fitxa batzu gorde hitzakegula. Eta fitxa horiek e, normalean e, ez daukate txam, sare horretako txanponen balio baiziketa ba, izango litzateke ba, demagun ba, marrazki bat edo gauza fisiko bat e, gauza fisiko baten isladapena edo, ez da. Eta ba, horrek ez daukala la balio, baizik eta ba, jendeak hartan dien balio. Da nolabait, ba, ba bueno, ez diren beste beste objektu batzuk, ba sarean e, isladatzea nolabait, ez? Ze abantaje ditu sare horretan isladatzea? Ba normalean e, ikusi de, dezakegula eta jarraitu dezakegula eh ba, objektu horrek ze prezio izan duen beste beste momentuetan edo e, ze arteratik ze karterara ibili den mugitzen, asko saldu den edo gutxi saldu den, gauza hauek ikusi dezakegu. Eta orduan Crypto Jockey hauek normalean jolaste dute, ba, beste aukera batekin dela. Ba, ba bueno, adibidez, ba, kasu Dragoiak edo beste kasu, ba, Plants versus Undeaden adibidez, ba, landareak, quedo Axi Infinity-n, ba, Axi hoiek ba, saltze, saldu alditzak Eta normalean, ba, ba, bueno, ba, gauza oso bat izaten badugu eta monstru edo dragoi edo delako bat e, izaten badugu. E, eta beste jokalarei batek ba, erosinei badu, ba, normalean, ba, bueno, ba, mm, joko hau egiztatu dute, ba, market bat bezalakoa, non, ba, oiek saldu izakegu adibidez, ba, ba bueno. Crypto e, Dragon zen, ba, ba, dago marketplace bat, ez dakit bertara sartu zeran. Ez, amigas, amigas, Ba, bueno, ba... Bueno, ba, daugo wegunan ikusten egin, ez, eh? Market bat, eta dibidez, ba, ba, ba, daude eh, ez dakit, hogei garren maia oso altua den, edo? Ez, zorren beste. Ez, ni, ni uste... Bale, ba, ba... Well, eh, zuh jakiteko... Pardon. Zuh jakiteko, ba, daude, ba, hogei garren maia epikoak, non, jarri salgai, sorti... E, sortzi goma berrogeita zazpi Eterren <laughs> Eter zer da, ba, Eterium zareko e, txampona egoraintxe bertan Eter bakoitza iru mila irureun e, dolarretan saltzen da beraz, ba, ba, bueno, sortzi Eter ba, <laughs> gutxi gora bera ogeita zazpi ogeita sortzi mila dolarretan jarri dira salgai, vale eta orduan, ba, bueno ba, joko hau akskotan e, eta hori, zu komentatu zu, ba E, ba, dibidez, ba, bueno, dragoiak batzen joaten dara eta dragoi berriak ateratzen dira, eta, suposatu, dragoi horiek ba, arrarotasun maila bat izan gautela, ez da? Nien ez dut gogoratzen behintzate puntu horretara iritsin nahi zenik egia mm -hmm. zean, prinsipioz, ba, bueno, e, ni, ze, zero maiatik, ba, orain ez gogoratzen zenbat e, komaian Negoen, no, ogeita bo, uste edo alako zerbait, baina prinsipioz... Baina vale, mod, vale, vale. modu normalean elkartzen naiz eta... Iaxan ez dut ikusi... Arrarotasun epikoa edo horrelako berez, mm Hori -hmm. Horigual, ja, jongo zara ez blokatzen, pixka eta aurrera goa edo... Bai, sortuago, bai. e, gonda, igual. Bai, a ber, e, zain laiket, ni, e, claro, ni jokunetara ez nahiz joraztu, eta pixka bat... E, komentatzen nenez, zeren eh, joku gehienak pixka bat ba, roi honetan mugitzen dira. vale Eee... Mm. Ba, esan bezala, ba, bueno, kasu honetan, ueguren interesgarri egitzen zait nola badaude, ba... dragoi hauek, eta hor bere maia agertzen da. Eta mailaren barruan ere bai agertzen da, eee... ba, bere, ba, ez dakit e, ez, eee... hortza, ez atributo batzuk agertzen dira, vale Ba, dibiaz, egalak, e, adarrak... <laughs> Ba, Pokemon izango lehetsu ezela, ez da? Ba, ba, erasua ez dakizten bat, e, defentsa ez dakizten bat, ez da. Eta zen torretan, ba, bueno, ba, ikusi ezak ez dula, batetik, ba, ba, munstro hauek, ba, erabili diren, zenbat erabili diren, zen bat ordu, jolastu jolastu den pertsona bat munstro horrekin, eta bat. Ba, bueno, komentatzen nuen bezala, ba, bueno, ba, norma egin kripto joko hauetan, ba, aukera ba, hori ematen digute, ba, gure aksia edo, gure landarea edo, Agian, ez dakit kasunetan dragoia, guzi barko dugu, basaltza eta horrekin ebai dirua irabaztean. Eta kontua da, ba, ba, normalean, ba, egin bar duguna, hori tripto txamponetan ordainduko digute, eta joku ori, eta kopur hori gero ba, aldaketa etxe batera joango gara. Eta hor ba, dago pixka bat e, e, lehenengo pega nagusia eh ba bueno diru ira hasta bintzat eh, ez dakitzu serreraman eh, zeitun joko horra jolastera eh, dirua irabaztea edo edo kuriositatea edo jolastea bakarrikan edo zer, zer, zer eraman, eraman zaitu? Nik, eh, bueno ba pizkat duola beste batzu ba, kripto joko hauen inguruan ba kuriositatea emantzion eh, esatea Seppunturaino benetan, e, e, benetan bat hirurik saru gabe, aukere dago benetan dirua iraireabazteko eta nola mugitzen da eta nola funtzionatzen dute joku hauek orduan. E nintzen bilatzen bat joku e, bat, bat erra hasteko eta bueno, ez, ez zuena eskatzen ingo ha inbertsorik eta okono. Interesazen bat ez ere, hori ba, kuriositatea, eta ikusten hala funtzionatzen duten. Mm -hmm. Eta ze, ze, ze punturaino benetan, ba, biableak diren, edo, bueno, ematen duten, esaten dutena. Ba. Mm Horipitzka, -hmm. eh, ikusten. Mm -hmm. Porque, claro, normalean, eh, joko honetan, daude ba, ba, ba, bueno, dirua irabazi nahi dutenak. Eta, Eh, ba nik irraiten pi eh, ba, bueno, interesa izan dut alako hauetako ban nola batez re nola eh, tratatzen duten ekonomia eh, kontu aldetik edo eh, ba, bueno, ikusten dut normalean ba, joko hogetara jolasten dena normalean etekina bilatzen bilaktzera joaten dena normala da Eta hau egin da ba, normaleen estrategia bat ba, garatzen dute alduten diruge guztia lortzea Eta kontua da, ba, ba, no, ba, bueno, gau, ikustauten gauztetako bat da, haber, ze saretan mugitzen den jokua, zeren, e, ba, dibidez, ba, Ethereum sarean mm, mm, jolaz, bueno, NFTak e, gordetzen badira, edo, ba, ez dakit, Solana sarean e, NFTak gordetzen badira, bi, bueno, kripto txamponen sare ezberdinak gaude, eta sare bakoitzak bere e, ezberdintasunak ditu. Eta kontua da, depende ba, bueno, ba, dependeze sarean mugitzen den, ba, etekin batzuk edo beste batzuk lortu itzakezula. Kaso neta nahi ez, Crypto Dragons eh, joku hau eh, ba, Ethereum sarean eh, ibiltzen da, eta claro, eh, horrek ba, ba, bueno, arazo bat ematen digu, bueno, arazo bat edo ez, ez da, horre, horrek ikusi beharko du, ba, ba estrategia garatzen duena, zenbat diru iraztenu edu, eta eta pena merezi dion, zeren, ba, bueno, e, sare guzti hauetan, E, komisio batzuk ordaintzen dira sare guzti hauek badaukate ba, mehatzaile batzuk ez mineroak mineroaktzen diotenak eta normalean ba, minero hauek ba, izaten dira transakzio guzti hauek badatzen dituztenak esten dutena ba, trans transakzio hau ondo dago eta hauez eta orduan bak e, lan horregatik ba, e, ba, komisio batzuk ordaintzen zaizki diete eta kontua da ba, bueno, Ethereum sarean ad bizz ba, komisioak oso oso altuak direla super super altos cual vale? o eh sea, pues hau da eh ba ezakitu 50 €ko pago bat egin nahi badugu ba agian 350 euro ordaindu alditugu ziren eh? ba, ba momentu batuen edo beste etan, eh ba bueno, komissioak oso altoak izan daitezke eta ikusten du ikusten duan normalan ez atenda. Ba bueno, joko hauetar jolasten den gentea, gendea, besteak beste ikusten duen un gauza bat da, ze komissio, ze, ze komisioan ede, ibiltzen den jokua. Hora bertan, gutxi gora komisioa, ibiltzen da, eunda marreta, eunda iruro gehitabi dolarretan. <laughs> Beraz, gau, depende zen bat iru ateran nahi duzun, horratik galdatzen izun, eh? e, e, or, zerrek eraman zaitu horreaz, zeren, ba, bueno, ba, ikusten nahi zena ba, ba biskat, eh, joko hauen flipau, flipauak, ba, besteak beste gauza hoiek ikusten dituztela, ezta Eta orduan, ba, bueno, ba, hori ba, bai hoko honetan edo nahi duzutenean ba, ba bueno, ikusi bar dela normalean bueno, ikusten kauza on ikusten dena joko ni ba, zu esan bezala dela ba doan hasi zaitezkela jokura jolasten zeren ba bueno, ez dakit ezagutzen duzun ba, badago Axi Infinity hamatua non eh, Axi Infinity adibidez ba zuk aurretik erosi bar duzu <laughs> eh, ba, zure axiek zure monstroak eta eh Komentatzen dutez, e, ba, bueno, foroetan eta bar, em, ez badituzu gutxi gora era mila-mila bosteun euro gaztatzen aksia huetan, segura aski, etekin, etekinik ez, du, ez duzula lortuko, edo galtzen atera kozarela. Zemar gaztatu behar duzu? Ba, komentatzen dutenez mila-mila euro artean. Joder. Bai, bai. Bai, horregatik komentatzen izun, ba, pixka eta Eee... Bosaionen ba, ideiaz... E, itzaitean, ba, neri azkenean... Ba, kuriositatea sortzen ona zen... Benetan, ba, hori, e, dirurik sartu gabe... Posible den dirua irabaztea, doa... E, fokue oilek, ba... Azkenean, ba, emango dizute... E, edo sortuko dizuten, alas baiteko fantasiasko irudiori... Ba, ditu irabaztea da sozela... Baina, atzetik, ba, behartuko dizute... E, Kristorneako... E, inbertzua itera azteko. Hmm, bai, e, Joko hauei normalean, e, o joku hauen akatzina guza izaten da, ba, diseinatzen dutela, e, ba, bon, etekinak ateratzeko edo etekinak garatzeko, e, jokuaren e, alde ekonomikoa diseinatzen, nahiko hongi diseinatzen zaitzen direla, eta normalean, ba, bueno, divertumendu aldetika, normalean, ba, joku nahiko azpergarriak izaten dira orokorrean. Vale. Uh -huh. Joku pila bat daude, eta claro, hori esatea joku guztiak eh, aspergarrek dira, ba, ez zur bat da. Baina kontua da, eh, ba, bueno, ba, depende, ba, dibidez, ba, hori esatzen duten, Axie Infinity na dibidez, eh, diru gaira bastan duna, baina, <laughs> claro, nik ez da, eh, agian, eh, Crypto Dragonesek ez du horrelako aukerarik eskaintzen, eh, ba, idel joku bat izanik ba, bueno, oso harraro izango liztatzeke, baina, Ba, adibidez, eh, ba bueno, X Infinity, hartuko dugu ba, adibidez dela. X Infinity da pixkat, ba Pokémon Battle izango balitzozela, non eh, ba bueno, zure monstruoak ez zaieren monstruaren aurka borrokatzen dira eta ze borroka egiten dute eta ze eraso egiten duten, ba ditugun karte, eh, bueno, karta sorta baten bidez aukeratzen dugu. guk ba, eh, 6, 7 karta izango ditugu eskuan. Eta, dependezte, karta erabiltzen dugu ba, gure muntztora, e, gure aksiak e, eraso bat edo beste bat e, egingo dute. Kontua da, ba, komentatzen duten bezala, e, jolasteko aldea ba, nahikoa aspergarri ezaten dela. Orduan, or jokurretan irabaz, dirua irabazteko hiraukera dituzu, batetikan. E, ba, zure e, jokua barruan, etxaiak irabaztea eta hauen diruga irabaztea. E, zure aksiak edo zure muntztorak hauek eh, ba bueno ba eh haue, hauek, ba, jartzea, eta depende ze zenbat bat dituzten eta guen arrarotasuna diru gehi edo gutxi go irabazi daiteke hauek saltzen badituzu norbaitek erosi nahi baditu eta bestetik beste aukera bat izaten da eh, zu, zure partez beste jo, beste jokalari bat jolastea Eta hau pilo bat ikusi data bat de axi infinitin, axi infinitin adibidez, diru gehien irabazten dutenak, eh hau egiten dute. Eta, hauek normalean ba, 1000 milla, 5000 milla ta 1000 euron artean, eh ba, bat egiten dute, akzio batuk ero, erosten dituzte eta normalean akzio pilo bat dira. Eta orduan ba, ba bueno, ba normalean eh ba, 3. munduko e, jendea E, bilatzen saiatzen dira eta hauek ba, jokuak eskintzen duen aukera batetikan ba, bere kontuarekin jolaztea. Hau egiten dutenean hauek, dute ba, hauek e, etekinetatik ba, parte bat irabaziko dute eta e, kontu nagusia duena ba, beste, ba, etekin nagusia edo bueno, parte bat beste, beste parte bat irabaziko du. Kontua da, ba, ba, bona, dibes, Axie Infinity horrelako aukera bat eskintzen duela Eta, ba, bueno, saldu egin dutela nola baita, ba, ba, bueno, ba, depende ze herrialdean bizitzaren, ba, agian ba, soldata bat irak, irabazi dezakezu eta bar. Baina, hor topatzen dugu, ba, eta zuk zu, e, ba, Crypto Dragonsen komentatuzun gauza bat, dela zenbat denbora inbertitu bar den e, joku hauetan dirua irabazteko ez da. Zeren, kasu hauetan, ba, di bez, ba, irugarren munduan e, biz, bizitzen bazara, ba, ez dakit, ez, e, kanboian edo, ba, di, agian kanboian, ba, irure eurokin hilabete batean, ba, just, oza, perfecto, egindezak ez du hilabetea, baina agian, ba, jolasten, ba, ez dakit, ez, e, irurogei, larogei ordu, astero, <laughs> ba, etekinagoek lortzeko, ez da? Uh -huh. Eta orduan, ba, bueno, ba, ba, Ez dut esango guztiak, zeren, bueno, gero joku bakoitza ba, bere barne kuestioak ditu, baina, ba, bueno, Axie Infinity bi bilakatu da, nola gait, ba, ba, bueno, ba, adibide bat, joko aboetan nola dirua irabazi itek, zeren, ba, bueno, badibidez, ba, Axieak esan dugun bezala, saldu daitezke eta hauek NFT formatu batean salduko dira, baina, ba, bueno, mugitzen diren sarean, kristu, trinto, ai, kripto txampon bat izango balitzen zela, baina, kontu da, eta hauek, ez da askotan komentatzen, Ba, norbaitek ez baduna ez zure NFTA erosi NFT horrek ez dauka baliorik bali <laughs> orduan Claro e, komentatzen digute nola bai ba, dirua irabazte oso, oso erresa dela baina ikusten dugu a, ikusten ari gara nola ba, dirru da ir, dirua irabazteko prozesu hori ba, ba, <laughs> ez dela erresa ez dela erresa Eta bestetik, ba, e, ez dakit zuri e, animatu iztun, ba, kripto kartera bat ateratzera, eta bar? Ezke jokuak, e, bueno, esan bezala, ba, garratza iak e, joku bat baino gehiaditu, eta nolaz baiteko, ba, ematen dizu ba, e, sortzeko e, karterantzeko bat, eta hortik, E Zara Joko esperdinen eh hoietako ba, irabaziak pilatzen. Hmm. Pikska 2 ba, €. funtzionatzen du. Eh vale. garatzaileak. Vale, ba normalean, bueno, gertatzen da nada, ba bueno, karte horretetik gero, ba, ba beste eh, ba, bueno, aldaketa etxe batera, eraman bar dozu. Eta aldaketa etxe horrek ba, txampon hori. Ba, kasu honetan, e, Crypto Dragonsen txampona zen, zen esan duzu dela? Liz, ditzen da. Liz. Ios. Vale. Ba, ba, bueno, aldaketa etxe batera joan bartzarela. Eta, ba, kripto txampon horiek, ba, dirua gatik ba, aldatu. Hori egiteko esan dugu bezala, ba, ba bueno, ba, komisio bat hor e, da hindu dugu. Batetik, ba, sarearen komisioa eh ba meatzariak zenbat diru irabaziko duten komisiorregatik eta bestetik e, aldaketa etxearen komisioa. Beraz, ba bueno, depende zenbat diru, agian pena merezi du edo ez diru ateratzea. Zeren, komentatzen duzu komentatzen oso onarra iruditzen zaite agian ba ba depende zenbat diru ba, agian edoez, e, Zeren, ba, bueno, duzu, mm, den agian hobeago dela ba ba bueno, gustatzen bazaizkizu ba garatzai horren jokuak, ba, beste joku horietan e, inbertitzea diru hori. Ez dakit, e, beste garatzairen beste jokura jolastu zaren, esan dugula dela MerchCuts? Bai, asintzen ja, pixka bat kor, jolasten, ba, pixka kuriositatea e, gatik, baina ikusi nuen, ba, funtzionamendu da, asam, asirena esan duan bezala, guztiz ba, berdina zela, Azkena aldatzen den bakarra da, dragoi akordez, direla pertsona aiek, Ni ja gustu berdina da. Mhm. Mm kursi Urdgarachaia berdiña ber berretzai honek baduela joko bat, ba RPG TRPG motakoa, ba pizka igual bueno, RPG gustatzen zaizkiguontza ba pizati esan duzun bezala ba joku, kursi kursidoana joko hauetan da ba funtzionamendua noiko supergarria da, ozera, azkenean ba, e, Nere, e, nere benetako alburu abalitz, e, ondo pasatzea, ba, nik normalan ez dut, bilatuko joko bat, ba, e, dragoiak elkartzea eta e, pista batan bueltak ematera kartzea. Horrek dut, egia esan ez dut, interesan dirik sortzen. Orduan... Le... Bai. Orduan bai, ba, baina egia esan ez dut probatu, e, Bueno, que eh sortu eh, dute RPG motakoa. No ah. suprotu es ies. RPG o oh, barkatu, eh idle joku bezela gutxi que beraz zenota emango zenioke. Okay. Kontuta, o sea, alde batera utzi da kriptojokua dela. Ba, bai, dirua irabaztearen kontu hori alde batera uzten badugu? dugu? Ba, nahiko baxo, hagi esan. Ez aki gauratzen zaren, e, azken aldean aipatu ditut bi edel joku eta bateri... Zaskibaloia e, bai, bueno, pixkar, bai, bai bezala hartzen zuena horreri... E, ba hori, ez nion nahiko nota eman, eta besteari pixkarat gehiago bai. Eh, bueno, nahi konotu eta ono jarri noan eh, uh -huh. eh, bai horreri. Eh, eh, no, told, eh, go, and gold and Goblins? Gold Goblins, bai. bai. Eh, baina niri ezo, niri mangon eo, ki bi edo iru bat, ze, ze gia esan, ba, helburu esan bezala, ba, zer da, ose, dragoiak elkartzen jote eta pizta batean eh, txemponak pilatzen juteko, E, Gio esan, niri zait bat ere divertik regein zentzu horretan. Ezan mm -hmm. bezala, ba, nire elburua zen pixkat, bat deskubritzea ber joko hauek e, zen modetako funtzionamendu da duen eta zen punturaino benetan ba, dirua irabazi dezakezun, nahizta, ba, igual, e, ez e, zure e, irabazi mota nagusia izan, baina ba, igual ba, komplementu ezela, baina izan horrendik ba, eh, ez dut ikusi horrela eh, biabilitatean dirik. Bai, bai. Galo, claro, nik gomendatzen izudet bat ez zere ba, ba, jokura sartu bat leno, Eh, ba, bueno, ikustea bai YouTubeen eta baita ba, plataforma ezberdin pillo badituzte, ni Google Playen ez nintzatak esartuko, zeren askotan jartzen duten jartzen dituzten bideoak jokuarekin konparatuta ez daukate. <laughs> ez ikusirik, baina ba bueno, ba gomendatzen dizuet, eh ba, bueno, bilatzea jokoa nola piskat nola jolasten den, zeren hauetako esan bezala, eh, jende pilo bat hartu dauetako da jokutara eta hauetako jende asko zartu da dirua irabaztera. Eta orduan, segurazki ikusiko duzute, ba, ba YouTube-en tutorialpillo bat, nola irabazten den dirua, nola zer egin bar den, zehentu diren lehen pausuak eta bar. Eta segurazki horri ikusiko duzute, ea, ba, pena merezzi dizuen, joku horretara jolaztea, ea, ba, interesgarria iruditzen zaizuen, eta bar, azkenan azkenean, e, nik pentsatzen dut, joku hauek eskintzen bueno eskatzen duten gauza nagusiena denbora da. Eta depende zenbat, claro, ja, dirugu asko irabazial albaduzu, ba ba bueno, ba gian pena merezi dizu, baina zakit astean no 20 ordu jo, joku batera sartzea. aste ba, horretan ba 2 euro irabazteko. <risa> <risa> e, ez ezdatut, eh? Ez dakit zenbat irabazi daitegen edo 10. Ni o, Ni batean, ba esaten badiate, hogei ba, 20 ordu lan egin barduala eta 10 oet € ematen dizki datela, ni ez naiz hoetik an eztas altzatzen ordunen. <laughs> ba, depende. Bai, bai depende ezten bat. Ba, bueno, irabazi horien ze hori, ba, ba, bueno, interesgarria dela, baina ba, hori orratik gomendatzen dizuet batez ere ba YouTubeen eta bar ikusteko. Eta ikusteko ere <susurra> baiz eh ea ba bueno, interesgarriada den edo ez jokua ba, alde ba, bueno, ba, divertitzearen alde horretatik azta? hori Ordea ordean نيكo rojarrekonio que enfasia se bueno e, azkenean ba eh normalan aipatzen ba, dugu ba, lan lan egiterako orduan ba, da ez e, lan egiten dut horren ba, tru E, diru bat lortzeko, baina kasu honetan normalan jolazten dut ondo pasatzeko, ez? Oria. Baina kasu honetan ja pixkat e, elburu hori galtzen da, eta oso argiuk ibar dut, ba, zup esan bezala, baina azkenan nire elburu ardin bada dirua jartzea, dirua lortzea, azkenean, baina bueno, lan batean bezala, baina sartu barko dut, e, bai dirua, bai denbora. Horrela, horrela da, osa, e, Sartuko eh, gara honetara, on, ba? ez dakite, pentsatuta dela, balia baidean magiko bat, non pasatuko dugu superondo, ba? ez dakit, Need for Speed, edo FIFA, ez dakite, bakoitzaren guztuen arabera, ba? zure jo, joku gustokoena jolaazten bezala kriston joku bat jolazten, pasako duzu superondo eta irraziko duzu diru pila bat, ba, sentzitzen dut eta baina ez hori or hori horendik ez da asmatu. Hori oh, yeah. eta gainera, ba, ba bueno, ba, etekin bestela dirua konparatzen erigaila, baina nere kasuan adibidez, gani, ba, bueno, nire lanauka dalako eta horrelako, ba, bueno, ba, ba, ba, haztak ba, itez, jokuak ez diatelako batera erakartzen, e, nere kasuan adibidez, ba, kalitatezko denbora pila bat baloratzen dut, ez? Eta... Azkenean, ba, ba, bueno, bai, dirua irabazten zera hori ba, ondo dago, baina nik ez daut ondo pasatzen, ni adibiz nik ez dakat interesik horrelako lako jokuetan. Horregatik esate duet, ba, bueno, ba, ba, hau eh, as, asiera batean, normalean, hor lako jokuak ematu dute nahiko simpleak direla, eta gira da, ba, jolazte eko simplea dela, baina dirua lortzeko alde hori oso komplikatu izaten da. Komplikatuak ez zaila delako, ba, izak eta pauso pila bat egin bar direlak. Ba, esan bezala, ba, di bez, ba, jokoan aurrera egin, ba, zuen dragoia igo, dragoi hori gero, ba, agian, ba, momentu batean edo bestean, ba, ez dakit, tokatzen zaizue, eh, arrarotasun berezi bat aukean dragoi bat lortzea, eta hori salmendan jarri bar da, eta gero, ordentzen zuten zera hori, eh, depende ze, orde, ze txamponetan hor dintzen dintzen dintzen, E, zure kartera horretan gorde daite e, jokuaren kartera horretan gorde daitek edo agian beste kriptokartera bat sortu deza ez dute beraz Bon ba, bueno, beste hor indikan beste e, geruza kompplejotasun e, geruza bat e, ateratzen da hortikan, non hasi ba, bueno, ba, barzate tutorialak eta bar ikusten zuen e, ba, bueno, e, ber non sortu barduan ere kripto kriptokartera hori hau ba, gordetzeko eta ba, berein in gomendatzen diten eta gero gainera, Ba, aldaketa etxe batera eramatea, non, ba, ba, aldaketa etxe horietakoa, ba, Coinbase edo Bitfinex edo Orlako batek, ba, e, dirua ematea, ba, jokuaren, barneko ba, ze horietatik ez. Eta azkenean, ba, e, e, ba, bueno, hor sartzen duzuten guztia, denbora, dirua eta bar, ba, zer rendimendu ematen dizuen. ez Ni, gomendapen nagusi bat egingo gondizu, batez ere, batez ere, e, dela Ba, ez sartzea dirua, hauetako jokoetan. Mm, izate ma dira, ba, adeiz, plant versus unde, dedo axi infiniti adibidez, ba, hauetako, ba, ba, adibidea dira. Non, eh, jolasten azteko dirua ordeindu barruzute. Nigo mendatzen izuet, eh, inola ere dirua ordeindu. Zeren azkenean, eh, orain bertan azken urte terdian edo, eh, gabilza ba, bueno, garain batean non, ehm... Eskripto txamponak pile dira eta horrek e, eragindu horrelako ba, joku pile bat ateratzean, non ba, bueno, ba, sart, sartzen zea eta zure axiak edo zure lortzen e, erosten dituzu eta hori bai, sare batean daude eta ez dituzu galduko, baina kontua da, ba, gean, esan bezala, axi infinitin, ba, 1000 eta mila euro artean orda induzula ba... ba, ba aksi talde potente bat izateko, edo azteko potente bat izateko, eta, ba, ba bueno, kripto txampona geisten diren gertatzen da, ba, hauen plataforma huetako interesare bai geisten dela. Eta dena geisten denean, ba, de azkenean zure eginduzun inbersio hori, ah, mila bosteunetik edo mila eurotik agian, ba, irure unor, eurotan gelditzen da. Eta, ba, dirua galduzu jokurretara jolasten dirua denbora eta barrez. Orduan, ba, gomendatzen zuen batetik, Diru esartzea, inola ere, inola zere, zeren azkenean, ba, ba, bueno, mila euro ordaintzearen truke, ba, zakitez, e, ondo pasatzeko pila bat aukera ez ezberdin okurritzen e, zaizkit momentu honetan, ba, bida jatzea, hotel batera jutea, e, escape room batera joatea, nahi duzutena, zinera joatea, <laughs> imaginatu, mila eurotan zenbat aldiz joan zaitezke zinemara urte batean. Ba, <laughs> adibidez, zinera gustatzen zaizkizu zez, elako, edo, ba, ba ez dakit, bideo jokoa gustatzen zaizkizu ba, imaginatu, zenbat joku premium lortu ditzakezuten, ba, mila-mila bosteune euroren trukeez. Eta zenbat denbora, eh, ondo pasatzen, zenbat denbora den hori ez. Orduan, ba, bueno, ba, gomendatzen zuen dirua sartzea eta, eta investigatzio, ba, pur bat egitea, batez ere zere, ba, ba, ea ondo pasatuko zuzuten joku egetar jolasten, Eta bat ere, ba, ea pena merezi dizuen. Zeren, ba, di bez, horrein, Kripto e, Dragonsen bideo bat bilatzen Youtube YouTubeen, eta, ba, ba, komentariun artean, ba, komentatzen da, di bez, zenbat, e, list lortu duen, zenbat, txampon lortu dituen, ba, ba, jokura jolasten den jendea, ez? Ba, ni este batean ezak izen bat lortu ditu duen, eta, eta ezak izen bat, eta joan denaztean lortu duen ezak izen bat. Tardun, ba, bueno, hortikan informazio pilo bat, lortu ezak dute, eta gian, ba, interes, eh, ba, bueno, eh, piskat, ba, jokura jolastu baino leno ba, aldaketa ginez, ba, ni astean lortu nun ezakitez, eh, ezakitez, asko den, eh, list, list derdi bat, hori asko da, gutxi da? Mm, gutxi usta Vale, ba, agiene, agiene daiteke eh, egunean lortu duen rendimentu hori. Como no lo Bueno, ez dakit, eskez nezgaratsan inchort at least champonas emateko kambio honzagoa. Vale, zan bueno, da. ba demagun ez, komentariotan ikusten duzutela, ba, ba ez dakit nik, egun honetan ba lortu dut eh, bat koma bost liz. Ba, bueno, ikustea, erreza da, ba, zenbat balio duen liz horrek, momento horretan, eta eh, ba, bueno, ba, ba, ikustea ber, pena merezzi duen. Ba, Ila bate bat egoteen man ez jolazten jokunetara, ba, zenbat iru irabazi dezakedan. ez azkenean, da, ba, bueno, ez dakit, eh, aukera hon bat da ikusteko, ba, ba ea pena merezi duen, edo ez, ez dakitzuk eh, horrekin ados ah, zauden, edo zehozer gehiago sartu eh, komentatu ne duzun. Ez, e, bai, iritsi izan, ados nau. Ze azkenan baona horko. Nire interesatu ne de curiosidad zen ikustea bazkenan benetan baondo pasatzen, eh, ze azkenan ba pokoekin zutelburoa normalan hori dela, ez. Bai. Tretenitzada mora un bat pasatzea eta ze gese ba, hori posible den eh edo bueno eh beste jokoengatikman normalean izan edo bueno, gogo egia esan ba normalean ez daik joko fokuen inguruan aritzen gara baina bueno, eh kontsoletar edo jolaste modu zu, ba, ordainduko du zukoak kontsoletatik eta okay. e, ba, bueno, kasu honetan posible da arguntza joko bat ondo pasatzeagatik diru hori erabizko duzuna. Eta, eta hori e, oso ondo investigatu zenbat denbora, zenbat diru e, guzti zehada osu naguzurekin e, azkenean denboraren pertsua oso kontuan eduki. Azkenean, ba, dirua da igual txampon imaginatzen errexena, baina egia esan gugur ba, e, zagiren bueno e, presidentea izan zenak esan zuen beinez azkenan e, kapitalismoan ba andenboraekin ordentatzen dugu es gure denbora jartzen dugu gauzagatik eta hori da gure txanpon nagusia eta askenean ba kontu guta on sortuetik hori ba, e, ondo quando investigatu taambe ikusi zer madenbora e, eskatuko dizuen edo sartu balko zuen mba esandako lurua lurua hando pozitzailma lurua baldin badadiru iraizta ba, ba netan inventory eh majestuagon hm ere bai ba bono, NFT, NFT hauen eh, bueno objektu hauen eh, ze hori ba, ba, ez dela joko hauetan ilditzen eh, ikusten ari garela prensa pilo bat Nola, enpresa eh, potenteak, videojokuen enpresa potenteak, EA, Ubisoft eta huetakoak, eh, ja, huetako, bueno, eh, ziak sartu balituzte, ba, lehen jokoan ziren, ba, ez dakit ez, ba, FIFA adibidez. Nola, eh, ez dakit zu FIFA jolastu zaren, edo zure, uste, zure kuñato jolastuen zula? Ultimate Team, edo… edo Hai, hori da, que, fut. Eh, Niko, uste, non eta konsolako, baina, bai última Ultimate Team eta hoiek ez. Vale, ez. Ba, normalean, ba, bueno, e, FIFA Ultimate Team, da modu bat, FIFA harajolazteko non, ba, bueno, kromo batzuk lortzen dituzu, eta kromoiek, ba, azure taldeko jokalariak bilakatuko dira, eta kontua da, ba, kromoiek, e, bueno, kromoiek datosten sobretan, sobre hoiek e, sobre ordein du barri dela. Eta, ba bueno, ba ez dakitzen badiru den, azkenan sobre bakoitza, bi euro, €, euro izan laiteke, izan diteke, gutxiago. Eh, kontua da, ba bueno, ba ba, or, jokarabi, lortzen duzu eta normalean tokatu zaizun jokala hori hori, kromo hori, ezin duzu saldo. E, kontua da badagola merkatu beltz bat, hm, mm, hauetako jokuetan non, horrelako ba, itemak saltzeko geran mande ematen bai kontua eraldatus edo edo bueno, aukera bi, aukera bilatzen dute. Uh -huh. Eta kontua da, ba bueno, hauetako enpresak ikusi, ba ea adibidez, nola zenbat e, zenbat saltzen diren hauetako sobreak e, merkatu beltzaren bitartez. Ba kontua da, ba bueno, azken urteetan ari direla ba mugimendu pila bat egiten, eh Adibes, ba, kromo hauek NFT eh, objektuak bilakatzeko. Horrek zer esan, esan eko luke, ba, ba, bueno, para bere merkatu propioan ibiliko zirela, jokuak erosteko eta aldatzeko aukera mango eh, gintuzkela ba, ba, eh, NFT horren ba, balioa eh, ba, bueno, diruaz dirua aldatzeko. Eta noski baiet, ba, eh, zentzu horretan, ba, EA edo Ubisoft edo harlako enpresen, eh, E, komisioak izango ditugula ez. Orduan e, kriptojokuen e, ba, mekanikak eta NFTak eta horri ba, ba, bueno, orain telefono jokuetan eta eta edo nabigatzaile jokoetan ikustenari gara ba, bueno, ba, nolab egiteko bat trazioa lortzen na direla baina kontua da ba, ba, laister ikusiko ditugula ba, gure joku normaletan horrelako mekanikak, ez? Non, ba, dira ez, da, ba, adibidez, ba, asa, ez dakit, ezango dut. Ba, Assassin's Creed batera jolasten ari bazarete, edo, dira ez, ba, ni pixka bat, ba, noiz behin ka e, Fortnite-era jolazten naiz, ba, demagun, ba, Fortnite-en lortzen duzula iten bat, azal bat, edo abesti bat, edo danza bat, eta, ba, ba bueno, Fortnite-ek e, eskeiniko digu segurenik, e, ez ba, datorren urtean urrengoan, ba, aukera bat, ba, itemoiek saltzeko eta horren bitartez dirua irabazteko eta gainera, ba, hori ba, eginda, ba, epikek, ba, kasu honetan diroa irabazteko du zeren, ba, beren komisio propioak izango dituzte, ez? Orduan azkenean, e, ba, gaur komentatu duguna oso arrotza iruditzen bazaitzue, ba, e, lasain, zeren, datorren urteetan, zuen bideohoku e, guztok, guztokoenean e, ikusiko duzute, segurazki Horrentxe bertan, ba, dago, ba, ba bueno, nola biteko, ba, E, prensa negatiboa non jende pillo bat eh jende pillo bati zaio gustatzen eh e, e, e, etorkizun hori non ba bueno ezer enpresa batentzako ezer balio ez duten itemak ba ja salgai hartzen dituzte dantzak fortnighten adibidez, ez? Dantzak eta zalak eta bar eta gainera ba hori saldunei badugu ba diru gehiira gastiko utez. <laughs> Ordun ba bueno badago Badago rentxeo ertan, ba, bueno, nahiko prentza negativa dute ze hauek, baina ni iaia, ia, ba, ziur nago, ba, hauek e, gure jokoetan ikusiko ditukula. Hau esan da, eta tenbora gabe gelditu gara, Ehe, egia esan, e, beraz, orain musika, musika pizkabatikuko dut, eta segituan, saio den amaierik eren fango gara. <gülüyor> ha mesela eh ba bueno sairen e, ez dakit zer iruditu zaiztu gaurkasajoan niri gustatu zait, baina egia esan e, ba bueno arraro egin zait zer, ba, ba, bueno, beste beste estruktura bat izan dugu eta ba bueno, interesgarri egin zait bat aztere eh onetaz hitze egitea eta pizkat ba, jendeari plazaratzea, ez e, nola biten joko hauek eta ze ze espero dezaketen joko hauetaz bai neri interes hori dituz zaizt ba chambisela igual E, Elburua el ez da igual e, aster horrelako saue bat eitea, baina Noiz Benka, mm. ba, bueno esan bezala, ba, atzutan ba, e, jokunan erala aliziakein, Noiz Benka horrelako ba, e, charleta batzuk izan, ba, pixka eta e, gai interesgarriak auzkitzen ditugunan, eta gau izan zait, ba, pena merezio duen gai bat dela, ba, mm. zuk esan duzun bezala, ba, I igual orain txabertan ez, e, joku arrakastatxuenak ba, ez daude guzti murgilduak, baina hor, e, baina denbora gutxi falta da ziurrenik horretara ba, iristeko, eta hor igotzen edo sortzen ari den mugimendua denez, ba, intereso jarri zait horrelako gozaak e, aipatzea, Ba, mm, bai. Ba, pitzerat bueno, bai. ba, gainean abisuaren gañan edo pitzatenterratuak egotekoa, ba gauza hauek ba, batean gure eguneroko realitatean sartzen direne. Hori da, hori da. Ni ba, aurreatzen zut, ba ez dakit daire baina ni horrelako jokotan ez naiz dela jolaszuko, esamestela ba, ba ez diot, e, ba interesandirikak ikusten. Baina, ba, bueno, badagogea zutela ba, kanalpile bat, horrelako ba, YouTube-en eta bar, ba, horrelako gaiak jorra dituztenak. Eta hau esan da, eh, ez dakit datorren azterako, ba, joku bat, eh, bat karriko diguztun edo beste zeo zer, zeren, batek esan dit, eh, txoritxo batek esan dit, ba, eh, agian, mm, telefono baten reviewa <laughs> izan dezakegula saionetan. Ba, bueno, él sabe de ahí su ejemplo. Pero yo piense que nada más de esto parece Bueno, pues Pokémon Elena Kronica es una forma de ver el culo. Que ha estado cre contando que ha sido un culo65. Sí. Eta hori den el, el burua igual, ba, pixkanak asiko nahiz ba, Pokemonekin hartu eta momentuz. E, e, Ideia da, ba, adibidez horren ba, erabilia ez den ba, Pokemon mota bat, ba, adibidez ba, pozoi tipoko e, Pokemonak hartu eta e, eta oiekin talde bat osatuta saiatzea ba, jokua gainditzen. Horrelako zerbait, eh, naiz aiz pixkat eh, fintzen eh, elburua, baina hori da pixkat nire idea, horrelako e, or talde bat hartuta eta pixkat ere ba, nahastuko nuke pixkat, eh, ba, bueno, eh, eh, Pokemoneko animean edo bueno, Rocket taldea ba, pixkat, eh, Pokemoneko gaiztoek eh, erabiltzen zituzten Pokemonak, Mm -hmm. Eta ere naiz nahi zero biltzen, ba, Pokemon e, jolasten dudanean ba, erabiliko ez nituzkede horre ez ditu Pokemon horiek, ba, pixkaetartu. Eta, pasen, benetan joku hori gainditu dezakezun, eta, bueno, ze zailtasun edo, gainditu, hauk e, dituko dituzu jo, jokuan ba, bueno, restrikzio horiek ezarrita. Bai, Zurek, bai, eh, handikaporrekin ez da? Horri da. Ba, izteren. Ba, bueno, eh, daiertzek ez du komentatu, baina daiertzeko da Pokemonen true hardcore fan. Eta esango zute, bazte jokura jolaztuko da, Pokemon, ah, diamante, brillante berria, perla reluciente... <risa> ez, <Es, es, es. risa> <risa> <risa> <risa> Friki egia naiz, horretarako. <risa> Ordan Hasiko naiz hasieratik asiko naiz lehenengo generazioetatik eta gerjungo naiz pizkaratik gotzen. Eta, eta gainera, ba bueno, e, normalean ba bideo jokoa e, barkatu e, mugikorretako jokoetan aritzen garenez, ba erabiltzen jarrituko dut. Orduan, ba bueno, eh gustutuen ezela horren beste mugituko eh jo e, bueno, e, saionetako helburutik, sabeskenan, eh nik jolasztuko doana, e, mugikorrean egin daiteke eta ere, ba bueno, eh nere kroniketaz gain ba hiera bezitz ba pizkat ere txatutuko nez ba, gomendatzen nik erabiltzen ditudan, eta pizkat eh oberenak iruditzen zaizkidan e, emulatzaileak eta azkenean ba, bueno, beste konsoletako edo tolu urte batzuetako ba Advance edo DS erako ba jokuak por los tecompilamango diguten emulatzaile hauek ba ere egumentazio hongon eta hor, o sea, eta kon, eh, o sea, gai hori ayer con ayer zute bat ere ordainduko. <risa> Beraz, ba bueno, horre, eh, hor hor, temporada dago, inbersioa dago, <risa> dirua, ez, baina hor no faltatzen da. <risa> bora <laughs> ba, bai, pixot bai. Beste rozio pizka tegon da hor, e, friki batan atletik, baina bai. Askenean ba hau da pizkat pobrentzako eh e, alternativa bat eta orduan zentsu horretan ba ipatuko e, dugun gaitik guztiz e, mugituko gara. Hemen elburu bai eh e, e, da eta es egunengo diru denu eskatuko. Hori da. Eta gainera, eh ba bueno, nik antzematen dut eta gustatuko litzaitake, ba orlako ba, gaur izan dugun saio saio bat egitea. Gure esperientzia txikitan batez ere, ez? Pokémonen inguruan eta nola ba ba zeren, bueno, ba pentsatzen dut daukala gauzat oso ba neri gustatzen zaitana dela, ba hon bueno, era batean lehen jokoak e, ba bueno, Puskatutak, atera direla, fallo pillo bat zituzten, e, truko pila bat zituzten ere bai, ba bai, piskat hartutzoa aprovetzatzeko zen joku osaundia da eta eta eta, eta bueno, azkenean kontenio ba, ba bueno, kontenio dugu, pillo badoku dugu, dugu jokurretan. horretan. Baian da, hori ba, bueno, guztia sartzeko, ba, jokua jokoa ba nahiko autxita zegola eta fallo ba pillo bat zituztela ez e, zituela eta fallo hoiek ba sortzen zutela, ba, bueno, e, egoera nahiko berezieak, non agartzen ziren ba koguan existitzen ez diren pokemonak eta batez ere nei gustatzen zitzaiena pilo bat zen eh, zalen teoriak. Honetara <tos> joaten baztara bastea egin bar duzu eta hori eginda lortuko duzu ez dakiz guztiak ez zurras ziren, baina egia <tos> da ba, ordu pilo bat eman geni dela ba, teoria hoiei eta eta gustei hori probatzera ezta eta gustatuko litzateke ba, eh, hauetako egun batean horrela ba, horren inguruan saio berezi bat egitea Batez ere, ba, bueno, ba, Pokemon Klasikoak amaitzen, o, bueno, Pokemon Klasiko jei, biskat, ba, e, bukatzen dituzun nean, biskat, ba, horren e, ba, inguruan nintzen diteko. Onda? Mm -hmm. Onda eritzen zain? Bi tipo zar? <laughs> bi boomer, <laughs> ez nostalgia zintzen egiten. <laughs> oso no, eta nere partez, ba gustatuko litzakeke. Aber, e, datorn hastean e, denbora dugun, pentsatzen bai, dut bet, den seguras ni asi Eta ba, pixkat Google Estadiari buruz hitz e, egingo dizuet, nola ibiltzen e, den zerbitzua, nola funtzionatzen duen eta zergatik pentsatzen duan, ba joku bideo joku mobileen e, alternativa oso, oso ona izan daitekela, e, Neri gustiz e, liluratu nau e, plataforma honek. Eta, ba bueno, horren inguruan gustatuko litzake gaitze egitea. Eta hau esan da. E, Eskerak asko. gubioi gubihoi, entzutegatik eta gogoratu, e, ba bueno, Instagram bat dugula, ez du dela bat ere eguneratu eh <laughs> saioak igortzen joango garela. Eta ba, gurekin kontaktetun nahi baduz dute, ba, bat ere Instagramen e, ba, notifikazioa jarrita ditugula, eta beraz, hortikan ba, mezuak iritsikoa zaizkigula, eta ikusiko dut du nola saionetan pilo bat e, ba, bueno, mezu eta gustatzen zait iritsiko dira, zeren kripto eta Instagram <laughs> izango ditugu bot pilo bat, eta barrez. Baina, bueno, eskerrik asko esan bezala entzuteagatik, espero ezagun ondo pasatu ezan, e, duztuela ba, saio entzuten, eta datorna aztean entzuten gara. Ah, yo. yo.